se guri i cili të përkëdhel. Një zingjir me halka të më dha më ka shtënguar fort në gjoks. Në gjyrat dhe ashpërsia e halkave të këti i zingjiri më rëndohen qëtë dit për i gjunaheve. Ato më pengojnë të marrë thrym lirëshëm e të zvuz zemrën e cila qdo moment rezikon. Dua të ngritë me të vite ty të përkëdhel e të marrë në krahet e mi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 Të vështroj, të vështroj e me qëtësin më të madhe themë. Gjuna, kjo i shkret. E haroj se unë jam më i shkret. Të nderuar blezër, të nderuar motra, kemi ardhur në studijen e emisionit Rruga Drita Laut në basë përshkimit poetik për të vazhduar dhe beseden e sotme bash kemi folur për një simptomë të rrezikshme, edhe ai ishte plogështia, sot do të trevojmë manifestimet e plogështisë, me shenjat e saj do të vazhdojmë hoxën. Hoxha lëndëroft dhe mirë se erdhe përsëri në studion ton. Nice gjell bash për lehtë falëgur. Folim plogështim. Dhe si thash, i kem bër tradit, qarton konceptin e plogështisë në Islam, rrezikun kur e vjen momenti i vdimit dhe përfunduam me këshillën hynore të të garojmë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 duhet që të dinë se në qovë se shfa që një smundje si manifestohet të kaj. Për shambullë, si kurse janë smundjet e tjera që prejkin aspektin jo fizik. Një një e dinë se është i smund nga gripi, se fillon të kolitet, gjoxi, fyti, tjera dhe simptome që janë. Dhe me automatin në dinë se është fëtohur dhe e dinë përshar bëhet fjallë. Ose për shambullë, shania dhe simptome tjera që i ndijen në rastë në një smundit saktuar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 vërsisht nga madhësia dhe vërsisht nga përmledhe e gjitha këtyë manifestime mund të dinë se sa është pastaj smundje e madhë dhe sa është serios në taj lërë matët. Vërse cilin të momente lërë të gjymë shenjet dhe të japim recetënve të stonë në basë të gjymë shenjet, apo jo? Po, të dimë se, a jemë të prejkura jo. Shenja e parë që mund të përmenën këtë dretim është humbje interesimit për dhije. Në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 me dje të shëndurët të shiratit, por e mbush me, e thashe të thëmë, me fjallë të kota, që nga këtu janë shenja serioze të prekjes nga kjo smudje. Nga se, diturija është gjysma e asaj që i duhet besimtarit për rrugën të të lagjelevarë. 50 përqish. Dhe 50 përqish i dytë është vepra. Pra më në kërë njëri për shambullë, e ka jeshtë funksionin gjysmën e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 edhe ashtab të pegamerit sërë Allahu të al sërëm, sikur që e të sekum, sikur që ibn Mesude radiallahu ta'ala anu, kanë konzëruar se gjdo ditë du të më mësutisht të re. A di që nuk mësën diq të re, e ka kontrore të humur. Nuk është di që lagarit në të njësër për të kalajë gjellë në valë. Dikush më të dhëtë, po, në nuk mund të bëjmë e djetarë, dhe është të gjithë hoxëllarë, nuk më thamë në kës Veturia nuk nënkupton vetëm të mësojë dhe të rë. Po nënkupton të përkujtosh atë që ka rruar më herët. A, më nuk kërkon patjetër që ne. Nuk do të kosh patjetër me sutri, cim... po. Për shembull, nëse ne kemi kaluar që disa javë kur kemi folur për rëndësinë e veprave të mira. Na dim se kemi na fol për këtë çështje. Mir po a mund mbansh do të ta të bëj atje? Jo, a u shënjestëm pushum, po rikthemi për përsëri.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 Fëllon të kontestën, ndoshta, mëndimet e djetarve, pa dje. Fëllon të kontestën qëndrimet të hëgjelarve. Që të qëngjerë mosë respektimin e tyre? Mosë respektimin e tyre, nga se barazohen më ta. Në qovë se ne nuk i respektujem hëgjelar për shkak të djes. Ata dishtetër nuk kanë më. Apo? Ata dishtetër qka kanë atë dishtetër? Ata respektujem për shkak të kësaj dje. Dhe në qovë se për mu nuk është ndërsa në dje që A do të më thua kjo nuk do tjetë asë të jetë as interesante të respektojmë. E kuptim ti si të thotë që më tretni si hoj, të respektojmë si një xhamatli xhamie. Ti je vlla musliman tek e fundit se ai është mbetur pastaj. Nëse një hoj e zhveshim nga dia, apo nuk kam noi po dinë ti në fole. S'kam thvet marrën pi ti. Për shembull. Vërtet. S'kam mbet ai pastaj për mua, një musliman që falet njëjtë. As ze moti. Mos respektojmë pastaj hoj që deri kët mos mund të bën çfarë njeriu pastaj por në përbërësaktuara ti jap vetes vetfa. Ku më vetat? Unë e di këtë, më bërmën ja mukshet apo. Dhe kur fillon pasa të qëndisë për veten e ti, apo vetfa e atëre kanë anë shkruar kapitullimin në besimin e tij. Donë rrit hanc. Dhe duke thënë që nuk është kusht që patjetër ne kërkojmë dijet të re, por edhe rihtim i ajo që është rritur për ne, ajo sh... është dje, po, Ajo është dije, po, ajo është. Të vërtet. Të svar ndodh më njëherë mbas simptomave. Në momentin që mi larguar nga dija, ne nuk kemi respekt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 Ku adhjojnë qëfar të lashe që ndi kush, si pun për përshtype, kalën parantikë. Në gjënë të dikurë shumë të lashe, të, të mëja mund të ndihmanë, nuk le viz nga pozëcioni. Eshtë ngurt zemra. Eshtë përsi u shtë guri. Gëse, më dje, sikusë se Allah o thëtë, e u është e dukë kasua. Mund tjetë edhe më në ngurtë se guri. Gëse, spa ku ka gurë, që nga fri ka Allah, dhe Allah gëllë vële, rëkullis nga frika Allahu çohet guri që del prej ti ujë dhe burimi. Edhe guri do të përjeton një lloj lëvizje në momentin kur të ballavohet me madhësinë Allahu xhënauala. Kur tekni nuk lën gjurm këshillat, nuk lën gjurm gjurm porosit, nuk lën gjurm ligjëratat, apo nuk lën gjurm fjalë Allahu xhënauala, fjalë pejgamberit, është ngurt zemra. Filan të folet si një mekanike Fleta përmend Allahu xhelahu ora në mirë mekanike. Ndëgon namazin, ma si më dia dhe hoqë dorë edhe duke qenë namaz si përshpërimje. I është ngurrcë zemra. Atëherë kjo është një shenjë serioze, do të thosë ky njerëz ka dobë me një ngurcim të zemrës me plukështi që e ka shkaktuar pastaj plukështinë e zemrës. Ne Allahu xhelahu ola për shkakun sigurisë e përman në surën El-Baqara kur ben Israelit Allahu Jalla wa Ala u drejoi dihet ata ishin situat që nuk dinin çfarë të bënin shikon nuk dinin çfarë të bënin gasenin nis ti vrar nuk dinin kush e ka vrar Allahu Jalla wa Ala u munse që ta dinin kush e ka vrar u mos e dinin atje që Allahu u afronte nuk e ndinin se kanë voj për ta Nësi pasuj, e refuzim të kësë dije, thëtë Allah Gjellewala, thumë me kasët kulubukum. Në ngurë të në zamërë të juaj. Fëhije këllë higjara dhe u bënën si kurse guri. Ose, thëtë, au është du kasua. Apo? Më të rënda se guri. Edhe më të rënda dhe më të forta, më të ngurë të se guri. Si pasuj, e refuzimit të një informata që vijen nga dija Allah Gjellewala. Paramënda njëri ju, më Ku falit për Allahu Xhe-l-l-ahu ve li për pejgamberin so Sallallahu alajhi ve sellem. So mund të ngurcsohet pas zemrat i Allahu na rruaj. Amin. Ëh pra ngurcimi i Zotit është një simptom uh, e serioz që alarmon për shfaqjen e simptomës së bloktësis. Me këtë dëshmi kuranore ku populli i, i Musa's mohoj dhe nga Zoti ngurcuat zemrat çdo të madhurimet. E dhdurimet. Gjithashtu në të të të fillon uh, të zbehet intensitit të tjene, këryja të tjene, për shambull. Uh, edhepse këtu djetarët të këadhurimet, disa për të i ka bënë në ndore shumë në interesonte, uh, duke thënë se plëgështia nuk nënkupton zvoglimin e adhurimeve. Uh -huh. Se njërinë qëfë se për shambull ka qenë duke lezuar nga 10 faqe kuran. Dhe tashme ka fluar 8 dopsuat dhe lezën nga 5 faqe kuran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 humje e prjetimit është e plokështisë. Ky është. Dorso humbje e adhurimit ka lëzuën gatë foshë kur ata u bënë fora, kësaj idejë do nuk ka plokështi. Kësaj ka ndodhur kuba. Dënë më që Allahu të ka denut, ka prungua kë adhurin si pasojë ndonjë mëkate që ke bën. Për më gjithatë kjo mund të përshin kësaj njeriu fund të zbet ndodrimet e tij. Prandaj dua të them që nga simptomat gjithashtu të, të plokështisë. Te plokështisë është humbja e prjetimit të adhyrimeve që e ke kishte më herët. Deri dia adhurimi për të ishte i lehtë, tash për bar. Deri dia atë e e, e barta adhurimi për te kalloxha e luara, tash ai e barta adhurimin. Sigurisht e kemi si apo dallimin uh, me atë makinë uh, demir. Uh, po. Uh, atë filluan ta barta adhurimin. Thonë duke të i tirat, ta masa bota me zingritet, apo duhet dietra alarm, do të thotë edhe njerëz me ngritet, me nziçohet. Apo e fal me njëri si hopon na mozin, me zipër me fal me roma vazhdu me flight, apo A dënukur sikur se ka thën pe ka person e rih nga biha ja Bilal. Na knash, na pocha, na bçet pushojm me te. Ta bë që të pushojm me, me te. Nuk thotë e kështu më. Tash ai thotë do të bëj që të pushojm prej saj. Të pushojm prej ti. Pe ti a duhet të pushojm. Të kryjm sa më shpejt. Nëse qofse kalojm në, në përksollën djinash. Atëpothuşim zakët e ka shkaktuar ploksia. Ki vëros këtë ka shkaktuar vezit të pret të pritet krahasimin mezi të pret të përfundon Amazoni mezi të pret të përfundon Teravia këçi dor mezi pret kur përfundon hyj biogeomas mezi pret mezi pret të përfundon me, mezi për me të pagjamis atë gaderoni sa bëjë gjematlibë për shemb ne kemi probleme nga nga njërë thëmë, nëso, për xhamia vjen njeriu me folje të mi të posat përfundon forsi disorri jami bën dhe krysofolën Disa me jenë gjitë në këm dhe bënjhurëm. Subhanallah po thu se mezi ka pritë mu falë farzi. Ku është e pushimin që ta ka shkartu namazëm? Ku është e qëtsia shpirëtore që e këndi namazë? Ku hupja ja? Wallahi a që i ka di që si shpirëtore nuk mund të ngritë me njëherë. Nëse dënë me rrujtë enda atë at, at, at, përretim të këndshëm që pasë e fitaj namazëm. Por s'pasë a dhe të salami ngritë osi, selam aleikum, shiko telefoni a ka dhe, dukur, dhe liash, bënjurëm, Në kërështë nësijë. Ko është, është adorimet? Këta, publikeshtë, shfaqës janë të smunë nga përkshtia, publikeshtë! Gase këta... ose edhe në qështë nuk e pranojnë, goja reshtë... ata me vever a tyre dëshmuajse jenë të prignu nga përkshtia. Për duja... Nuk mund të ndodhe... Nuk mund të ndodhe, o në ndër oarë! Te ke po këritë një mikë që menet, ke shkumën e nëjëtë, e kënojshë duke në entë a te qedira diri sot ndoheni esh nje procedure nuk ka mane sera meku neskan jo allah ushullej besoj pa si kthes gdashina e madhe se ende te mungon në acia ndajs a tizgesh te teknologje levala me ka specsi kurj pritime andaj pejgamberi sa son ka porrje kur te porrni rente gvaneti ulur do pa zhurr no gritet e ban dhikr subhanallahu alhamdulilah pothuaci do te perfunduar Ose, që, ose nuk mund të në ullën më bështetit një kunë, pas pak po, ku unë vazhdan dhe krenë, pasaj falcunetin, ose falcunetin, aldurimet e tira në fila, lezon në Kur'an, të nga daj pasaj në qëtësi në rati denjë. Ecija ti dërshmanë se a i ka përret udeqë. Qëndërimi ti të regonë se e ka ndina batën. Vëndole me shpecijë, me vrolë, ecija, telefoni me ere, dalë vëllë, se ka funda që ka pritë dheri më, më përta dhe pak, qene pak më bon, Po jetë edhe pak disa orë me namazin. Përdisa hirë shtëpi na lëtozon. Mirpo alergji me gjithë këto operetime nga adhunimi jon, jam me gjuhë si im prin nga ploshtia. Se po e taran mëzi pratash me kry. Ha shikojnë ligjërata, hoja fillon të mëzi shikon, hoxja, fëllon, mezzi, shikon nor, kur kurë përfundon? Kur është hyrë më përfundon? Ose si kurse se ka Amazonin ose namazin, se xhimon Allahu na ruaj. Për dërmin e tërë. E vërtet do të ndoshta kemi qenë të vakët me argumente nga të paratën me këtë shemb pllakësistë tanë dose nuk kanë qenë këtë lloj nuk i kanë plotë luajtë shenjas, edhe nuk kemi sjellur shumë argumente nga priturit e këtyre të parave. Pa, ne ne ata duan kur fillohet punëshërimin. Punëshërimin. Po, ndërsa për smundje ne jemi ata në që mësojmë tiert. Në këtë natyrë, po angazhimi jemi në këtë kënd na kanë kapluar shumë smundje. Tekse atyre, andaj ne mund ti mësojmë tiert, për shkak mos i duket dikush i plogshtuar, ne mund t'i tregojmë shumë qartas qase në kondën e fshajën peshanjave të ploksisë që nuk gjejmë të manifestuar në do kan peneve këtu. Allahu na fal. Amin hot. Paprgjithësia hot që mund të vihet në jetën e një pjesë të mirë të besimtarëve, mëzhollë kurrgjithësi që do të marrin ka një paprgjithësi. Qoftë durimeve, qoftë detyrimet e tjera që mund të ket në jetën e tij përditshme. Allahu xhallahu la e përmend se njeriu është ngarkuar me një emanet, është ngarkuar me përgjithësi Por, fatë këtë që është si pasoj e mësënjuhë e së dhe të kësoj përresi e njëriju, e shkjellë këtë përresi në e lavë të zëgjallë. Dhe, ahumbja përresisë, qëvë në raportë më alonjën levohane, dhe pas taj, bartja e kësoj e në raportë më njerës, i e përkuptu se është godit më përkshti. Për të verarësujë. Njëriju i cili dëshërën të jetë aktiv, për shamën, dënë t Nëse don ti të të gjithmonë i gjallë në udhimin e Tij det Allahu El-Ual, ai këto do të thotë. Ai kupton se durimi është një tërësi veprash të mira, jo kësht vetëm namazi dashrime. Ai kupton se edhe respekti ndaj prindve, edhe kryerja e pusht për rëzi, edhe ruajtja e fjalës, apo edhe dalja në takim ku është caktuar, gjithta këto janë pjesë ta durimit, që në të gjitha këto stacionet fiton për te Allahu El-Ual. Në mendje ku fund të ngushton kuptimin e dhëmit vetëm namaz, dhikr, Kur'an, do të thotë është i papërgjithshëm. Ja me kujdes se koplojsti, kasbeje, ka sa nuk nuk interesuar më të fiton çdo që të shkon. E ka ngushtuar fitimin për hret në objekt caktuar, vend caktuar, kohë caktuar. Dhe po të shoh se kjo është një shenjë ploksist. Ata e besëptori, besëptori si kohë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Është, është aktiv që shënje dinamik të posaçme në jetën e ditës përditshme, të gjitha zhvillimet e saj, jo vetëm xhami. E gjejmë gjithkuen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam subhanallahu ve te ku do që e gjejmë e gjejmë shumë korrekt. E gjejmë sikur se kanë dhënë ndera, ka pasur një takim me njërin ndajësh venduar. Kari ka kërkuar lekë, ai beqon edhe po ishi venduar dini nisi kusha prit. Qase këtyre më mor vesh takom, unë e erdha në tamam e kryeva. Në i shikës subhanë njëri të modënë uh, sa so mund t'jitë korekt. Këta kush e bojnë gjallëria e zemrës. Po njëri një një, nga plëkshtia, kepo nga njëre. Plëkshtia e zemrës pasa i fillën të prej këtë trupin. Sa është ora, po shamullë, njëri përmëshku namazë. Edhe e është të manet, me dojnë me fa namazën me ku. E zoni tret nora, 12, pret, 10 minuta, para 12, ka vakte dhe pak. 8 minuta, para 12, edhe pak. Pas taj, kërbo tëra 3. atendomet, vrapa dhe kërë shkanë ikë së neti, ikë dyrë që atë të parë e kanë ikë, parë syje. Një do me ikë një një marë syje, se ka qenë largë, këtë ju në komunikacioni ngarkuare, për parë syje, ikë. Edhe kja është një lajhumbja mënetit, ka se përredësie jo të është tjesht në kohë këto, tjesht në kohë. A të fatë ka se sot për shumën shudzimi i kohës, dalje në kohë në takime i atribuat një kujtet të rjoneve. Dukë pas përshyqë se aja është pjesë e adhurimit të ndë e loqën le vala. Ne të gjitha adhurim pese, a kanë njerë sot përshom që kanë një takim, du takime në ditje. Ne kemi pes takime gjdo ditë, në kohë të saktuar, në vend të saktuar. Dhe ende nuk po arrime në eduku që edukur. ta bërtim këtë edukatën pun tjera. Kjo është për përidesi, kjo është për përidesi. Allahu ka kërkuar nga ti që ti është në gjaminë këtë ko. Ka kërkuar që në këtë adhujem të akurështë në këtë vend. Edhe justifikohen, mi thimi që pjesat jeter janë të me eksperiencë, ose janë të praktikuar, po, në punë përne, ndësër ne kemi pesër në ditë. Po, ne praktikume në gjithë në ditë. Por fatë këtësishë, nga vdekja zambres, Nusë, e zamrës, në ngurësia e saj, apo kjo ka shpija pasaj, këta uh, e papëresia. Papëresia, për sh është burim jetës të ti. Burim jetës të ti. Për para përshamull, Ibrahim Nekha i Rahimun, Allah thot. Kanu jadëribunena ale salati o el emanet. Për para në rihnin. Për namaz dhe për përgjëtsi dhe emanet. Që nënë kuptan se e tërë shëqëria ka qenë imobilizuar në edukimin e generatave. E ka përsirë për namaz fëmju në prindi kur e ka dëzuar pritën shkollën, ka parë shkolla pas e për namaz. Kur e ka dëzuar shkolla, rrugës, rruga ka parë. Të shoqëria ka qenë e organizuar këthet. Si kanë ndjer përgjësinë vetë. Po normal, sot për shemb lë nderuar, nëse Allahu nuk thruan dhe pastaj ti nuk mund të prezantend. Apo amëndur një djup që nëse se shkon djoma. Po jo lë nderuar. Ti mund të djobit nëse shkon djoma. E konderta. Po normal, andaj ti nuk ke televizion, nuk ke ligjrat. Në shkollë nuk keni gjerat, rruga nuk të mësoni, familja rallë herë mund t'jet. Të edukojnë. Të edukojnë këtu frik. Qofse nuk shkon edhe në xhami me marë gjerat më mësui. Ku e madh dienti? Ande duke qenë kjo burim i dijes, për shembull, nuk vjen. Ose vjen i herë dy herë nuk vjen. Pse në kjo, valla e di si nuk diem. Isha di si lodhër pa lidhje. Pa porezi totale. Pse e lën vetëm injorancë? Elë vetë një, një rozë papërzitje totale. Kjo plot shtillën e deruar. Për shembull, elën këtu me ta kryer një punë, është asë ka prish. Kush tham u përzi këtu, ne të tham këta bësh, kush ta këtu? Papërzitja e deruar. Ëh, hubni amarat, ma boni Allahu vdesë gabova. Po siu bë, ma boni halal. Do kujtë kë punë me halal nuk kryen punë. Ne mund ta me halal momentin ku kër ti kanë mundin maksimal, normalisht nga natyra njerëzoja kë gaboj, kjo është normale. Mi po të gabosh nga papërzitja Kjo është si pasojë smunitë. Në ti i smur. Duhet të shërohesh, përdesha, përdesha smunitë është duke na penguar, duke na ngulfat. Atë para mësh kur ky kur kë, ky kë smuni shndërrohet në në epidemi. I tër xhamati është smuni i pabesë. Këdo që ti e ngarkon me dëgjë e frish. Dhe kjo është serioze. Pasi të pabesia fillon të shtrihet në shumë aspekte të jetës. Dhe kjo jap më kuptues se kemi të bëjmë me një prekë serioze nga edhe pse punë e paparësit është shumë me gjënë mundë unë dhe po flanës në cilë aspekt e si e ka shambullin e namazët e legjeratos e ndonjë aktivit dhe i caktum, përrejt dhe i caktum, që ka në qoftë? Por edhe paparësit dhe familje. Apo veç përvejt i mëndon me ndon në gjemi, veç përvejt i mëndon me shku, me shokë, me vlazni. Ku është gruja ati? Gruja du në minajtë me rrujtësmi, ca i së nuk, nuk mundëm. Nëse si në unë gjenëva, ze do të të obligojm gani grua s'të më haru fëmit, më thon se ajo nuk ka mundsi të duhet më shkollë në qytet. Ruf fëmit, unë bër fëmit. Po ti më rut, po, ti ruf fëmit atu. Pse do ke në fëmit atu? Çka ka me rut? Për më shku gruaja te lëngërat me ngunim sim në xhami, pse mos më shku? Më grus, a ne pa për ti to tole. Sëgjë më mend jas grusti. Fëmia Allahu e den kur e kanë dëgju herën e fundit duke i këshillu baba. Përse ti to tole në rrugë? Paprezin familje, gjithta këtu janë shenja serioze se këni jeni rrezik nga plagostia. E pastaj, sa so është niveli i lart i paprecis, aq është edhe niveli i lart i plagostisë. Me këtë shenjë plagostie, shkatërrohet shoqëria, që në mos dia hocë folën, folm ngurcimin e zemrës, adhurimi të bëhet bardhë, kalonin papërgjësi të plot, qof në adhurime që do në jetën sociale që rrezikon gjithë shoqërin. Allahun urojtë të vazhdojmë me shenja të tjera, kur mbas hapyrës edhe kthemi për së shëndetit. Të nderuar miq, kthehemi mbasi të dëgjojmë opinionet mbësimtarat për të parë se si i përjetojmë ta ato shenja. Ai kanë ato shenja apo nuk i kanë? Dhe si i përcaktojnë këto shenja në jetën e tyre të përditshme? Shenja dhe kështis, pak të e plagështisë është pak më radhë që shoh tek vetja ime ose kur kur mundon ta kuptoj, sepse ta kuptosh plagështinë është paksa e vështirë, sepse tek e fundit plagështia ajo është mungesa vëmendjes ndaj ndaj admirimeve apo mungesa vëmendjes ndaj gjërave që ne dua të zbatojmë. Edhe shihet e vështirë. Po e e kuptojm plogshtin atëher kur ne implenjohemi edhe i afrohemi me xhamatin edhe kuptojm domethën që kuptojm ë arsyeja sepse ka ardhur plogshtia. Ndërsa edhe plogshtisë është është ngurcimi i zemrës. Bëmit pandijshëm. Nuk nuk jemi nuk jemi nuk jemi nuk jemi reaguar në situatave për të cilat ne dua të reagojmë si do mos në lidhje me haramet. Ndërsheja dhe plokshtisë është do më thënë edhe neglijenca në i badete. Neglijenca në i badete dhe unë s'jelë pak të në ato që vërrejt e kvetja ime s'jelë edhe plokshtinë do më thënë në adhurime. Knajësia është ndihem në adhurime. Me plokshtinë në momenti që në ka pranë plokshtia nuk është më aje knajësia është ndihem në dikur. Nuk kemi vigilendaj dhe adhurimeve. Normalisht, unë thash, e thasht, e thasht edhe pak mërë para që plokështia është një një nërë problemet që neve nështun më shumë, shumë ti drejt, drejt në gizhencave të adhurimeve, drejt ndjerjes adhurimeve që neve bëjmë. E normalisht, du më thunë, për drejt sa bjen adhurimet, bjen vigilencën dhe adhurimeve, është shumë e mundur që neve zotin arytë bimë dhe në harama. Një një një shkaj që të mendoj se është, du më thunë, e, lidhja me gjematinë. Në momentin që veçohemi adhurime dhe adhurimet tona do i bëjmë në vete, shejtani ka më të lehtë për të na për të na luftuar, do të na bëjë më të plogësh, më të ashtu lidhje me xhamatin. Ëh, praktikimi i suneteve edhe i gjërave që janë të pëlqyeshme në fe, kam përshtypjen se ëh, e errëhiqin plogështin nga zemra e njerëzit. Shëndet e plogështisë si janë zemra ngurcohet. Edhe janë disa shkaqe kur arrin njerëju direkto. Kështë e më? Më ndimë jema është se njerëju në kashti regullt me nemozin, me dhikrin, edhe shputët pe i vlaznis, në me thonë, kur bëhen ligjirata, gjana, zemra nërmal se vjene ngur, ngurcohet. Kur njerëju mërë pis, në me thonë, në për me gjlise, ose në për ku për menat e ala zotit, imani, zemra, bota but i imani ngrihet. Kjo është mendimi im. Po në ibadet njeriu kur e plog është si dihet, a e kryen të rregullt apo si? Normal se njeriu, do të thon, do gjeni aty është e plogsh. ë Namazi ti është i dembelosur ose më ta shpjegoj më mirë? dhe gjitha këta janë shkaki mësë zbatimit të regullatë fesë. Po cilja, si mundet të koroat kjo plogësht tjetë e besimtare? Me ba sa moshëm dhikër, në mazit dhe ti e në kohën e vetë. Sa moshëm me umlilë, me vlasni, me diskutur qesht e fejet. Edhe... A do ti t'i kujtet që mësë bje në hera mirë i kur është i plogësht? Po, normal, atëher bje në mara hatë se në gjdo moment tjetër. Në thonë se... Kur njeriu nuk i vepron këta zhona, haramin e ke pranë vetit në çdo moment. Shoku i mirë apo shoku i keq ndikojnë në plagoshtin? Patjetër që ndikojnë, normalisht. Shoku i mirë ndikon për mirë, normalisht që të largohet njeriu nga nga plagoshtia dhe të kaloj pranë një humor më të mirë, të jetë në gjendje më të këndshme për të, edhe më i gacëm në të vepruar. Ndërsa shoku i keq në bazë të të situatës që vjen normalisht shoku i keq detyrimisht do të fusin në një situatë të keqe do apo nuk do. Dhe detyrimisht do ndikojë pastaj në plagoshti dhe njeriu do mblidhet në veten e tij apo në bazë situatës në rastin më pak të keq nuk do të veprojë mirë dhe në rastin më të keq do ta shtyjë drejt veprave të kia ose do mbyllet në vetvete dhe do të ndalohet nga veprat e mira. Si mendot tek kushin shkaqet që njeriu ne çojnë drejt plagoshtis? Shkaqet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 Pa, o, si mendon ti se mund të shërohet tokësthia? E para, duke i bindur Allahu të larcuar. Edhe e dyta, duke patur një shoqëri të mirë, pra duke qenë në një shoqëri të shëndosh. Kto janë ato kryeso dhe nëse shoqëria është e shëndosh, detyrimisht do të çojë pasaj edhe në shërimin e plagëve sociale. Të nderuar miqë, më i kthyer përsëri në studio mbas tyre opinioneve që ndoshim nga besimtarët. Ozhma që ndoshim të opinionet besimtarëve që e përjetoni të loj plëkështie dhe është bërë në masë, vazhdoj me shënjat e tjera, së radhiti e më thënë, kelloj një problem të masë që ishe i shëshërisë. Prej simptomeve që mund t'i veqojmë në këtë rast lënëruar, kur bje fjene për plëkështinë, e pështë janë të shumë të ato që djetati kanë përmandur mirë, po nga shëllet kryesore dhe të rëzikshme, është gjithashtu në mëndërës ka cinjë që për shembull ah uh, po një më kat caktuar që mos bien te dhe jeni te sa të, të më lësit më dhe bien te pse i terë ky dyshim pasojë plotësis deri dhe basham ka luftuar për një obligim fuqishëm se ka lshuar sa pa ndonjë arsye fetare pa ndonjë presion lëshën për një duni tjetër e çon obligimin kjo është e plotësis prandaj deri dhe basham Ka qenë gjendë që me prindë të ti, me familje ti të bën luftë për shambullë për me falë namazën me gjemotë. Pa, për të rëngjallë një së nërë për shambullë. Pa, për shambullë. Shambull, ta është nuk ka presion, është të pitë ti, me familje në vetështë. Askus nuk i për presion. Televizion nuk mund të melëshu programin të ta se falat e shpijet. Kjo plëkshti, në mdërësimi i mëkateve. Dhirë dhirë për shamb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 Sot për shemb, e ka halloll mjaftuar përsëri duhet të një kredi në bankë, kusimor. E falë Allahu, s'kim çfarë bëjmë, jemi shtoat duke etuar. Subhanat e dedje, na na na na na na ke, na ke çortuar për të bmuşëm më vogël detash, që është ajo plushtis. Dhe në çështë dinin kët moskë kanë pritësia është, mendoj që është një shkollë serioze. Në mësimi gjona, nuk i duhet asgjë më, nuk i duhet më diçka kia madhe. Po një minjazhnie gabojm hajrën shala ndodhë kjo, këto shpreje, kjo fjallor, apo nga kjo njëri, e me guzi se kema me plëkshti. Ashtë lodhë, ashtë lodhë nga, nga presjoni, apo i vazhdoqshëm, dhe ka pëllësit, e ka shuar tërsisht. Ashtë do ashtë vazhdo me të uti. Nuk ka dit me menajgju me presjonin. Unë menajgjë që shpesha e njësi musliman, dështojmë nga presjoni, jo përshkak se presjoni është i madhë,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 edhe problemi vjen pas se hocim bëjmë investim edhe një primazh të keq ke shumë të tjerë. S'tan pak më para që kemi të qosë bebë që mund të pas një me prindrit, nuk kemi komunikuar se kemi bajt qendrim. Dhe kujbim të gjunate nëse prindi ka qen afër. Se nevojmë shoqëritonë, do të thënë treva pak të paktën shqiptare që kemi familje të kapër më së. Është. Dhe një leblecsim mund të rrezikojë edhe hyrjen e këtyre. Në them Allah. Në them Allah. Padoshim, padoshim.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 Dhe po kam prinsinën që ç'i përdorën gjedhimet dietore, që ç'i bën argumentet apo për të justifikuar dobësinë që kemi ronte. Ëh, mm -hmm, këtë lloj përwështie. Po. Mirë, kemi akoma kohë për të folur ndoshta pish fundit për mledhe, përse përse të bëni një lidhje për mbledhje sepse kemi bën vetëm 5 pika të plotësish për simptoma, por mund të ketë të tjera, besoj shumë. Po kohë shumë të që i kanë përmendën dietoret, unë paraverti këtu kam një varg pika që i kam pranë dietoret, qoftë me si emra më thën. Po, po, pa, pa, pa hën detajet e shumta. No. Për shembull, përsëritja e të bleksisë humbja e kusht. Nuk i bën përshtypje pse 3 orë shikon një film, më thën. Unë më nëse njerëz që shikojnë futboll janë të prekur nga përshtypja, unë më. Nëjë. A presitem këtë punë. Njëri një orë gjusme hum duke shikuar lojë, se ka ditën dikur 40 orë, dita dikur përsëri 40 orë, dhe jeta e tij, jeta e uajtë atëse, më nëse është humbje kur më shif futboll e njo dito 24 orë dhe nuk e kemi as 10 përqish në kohës nuk i talitësam. Ka njëre njeri për kohë e dion e dikoshe ka marak shumë me shiku, gollat as diqkas, po tham që po një ure gjujtë kampinati për shumë një muj ditë. Një muj ditë ngu litë. Një muj ditë, dit, veç nga një litë e me shiku 30. Apo 30, ka një ure me këme qenë 30 orë. Apo edhe nga gjujtë 15 e bje kështu,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 Kha fëz një kuranë në vodë, 900 orë, orë nëse ndojnë për shahënë vodë, ka një orë në ditë në kuranë di në hëmsu, ka një orë në ditë në kuranë, për 900 ditë, kha fëz në kuranë në vodë, me gjithë thëmsime të mundëshme. 900 ditë, bëjnë avër 3 vjetë, 3 vjetë nga një orë në ditë në kuranë në hëmsu, shëla ndërruat. Kha fëz një kuranë në vodë. Mësë dhe për tjë atë. P Imagjino programe të cilat janë çëdukuse sot që pargjojnë familjar me fëmitë e tyre, numër të sekondar që ajo gjunave në çëdukim. Kjo është më e keqja. Jo un po flas se çera, ata që shikojmë për shembull emisionë çëdukuse ose shikojmë emisionë ndoshta të dyta apo ata e dinë pak që janë të A, fjell, po e më keq. Unë nuk kam frikë. Po, unë nuk po kam frikë se çështja po, për shembull futbollin po. për shembull. Apo kam marrë për mosë dhe është duke u ardhë fetarisht nadin një orë kështu t'një orë ashtu apo gjumdan atë dua të them se ti mbi kujtesë mos ta humbim kohën se humbja e kohës është shenjë e drejtpërdrejt simptom i qartë se jemi duke nga prekësia gjithashtu për asaj që mund të veçonë këta është se dëriu të prek nga prekësia ik nga çdo punë serioze çdo projekt do të mos di çka unë nuk kam kë ko. kë nuk nuk nuk, nuk, nuk është i gatshëm as jemi marrë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 Apo nuk ka vullnet, nuk ka ambicin, nuk ka dinamik për vazhdu më të utje. Dhe kjo është shrejtë se është përri nga plëgështia. Gjeshën për asaj që mund përmarin këtër tem që washtë, simptomi plëgështisë është ka osin pun. E nisë një pun e len gjysë. Apo ka nëhojtë mirën me kët, i këtë, i lenë këto mirën me dhe pun tjera. Përshamu, unë më nëjë, në basti kuptimi, se terinet muslimat, që mirën me probleme madhore të fest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 Të dosh fuqin që ke me me me harxhuqët energjitë të mund përmirëson këto mkotën e jera. Ti që të bësh gjësh mes 2 javë, edhe të bësh nafilet po, për të përmirësuar kjo është e mrekullueshme. Mirë po, të mashtrohesh me nafile se jam duke bërë diçka. E pastaj ky mashtrim tatrik vëmendën nga përmirësimi për këtyre veprave, kjo është e keq. Është kaos kë, ka, kaos. Nuk ka kohë çe 5 vjet, nuk din për shembull çka kanë dëgjuar diçka të rregullt. Po jollat ka spegul libra ka fëllu këtë, ka vllu kët e ka prondukat seri at saktume te ligjrat apo ka vllu kët seri e kalon e ka vllu kët libr e kalon e ka vllu kët ligjrat e kalon e ka vllu me su kuran e kalon ke ke djusma djusma apo cause because apo ka prishë te renditjes dhe kjo pa dyshim është një shaj serioze se po preku me ploshtia nga ploshtia 65 se ulemat e kanë përmend se për ploshtin është se njeriu që është i goditur nga ploshtia pa dyshim se ai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 te posha të bëndë një gabim di kush vjen ekselent njeriu që është i prik koga plotsia zakonisht nuk i pëlqen kritika pozitive nuk i pëlqen nga se ballafaqohet me smundjen e nuk don atë ndaj apo ka vështirë ndaj gjithashtu edhe kjo është njëriu, njëriu që dhe me rrezik njeriu se njeriu që pshëmë do më punu ti pshëmë do më bë treti a vjen i biznesmen thon dëja se po bën di këtu është, është pak problem pse nuk ka oh, më shumë hallas problem se ti do mësh për para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 sekim me dombesumë deploksis. Allahu na uth. Themit mjaftojmë me këto sepse u bën shumë Allah, shumë shënjest. Lejo të jella ndëlluar. Edhe një, bëu bujor. Allahu sublih. Edhe një që e ka punëtiton është se i shtyn punë. Do ta bëj kët, do ta bëj kët nesër. Planifikon, gatesh me bot, thot inshallah pas 2 muaje kam bënë bon ndermend me shku fun te hoçja. Past 2 muaje inshallah të filloj shtyrja e, e, e, e veprë pa arsyesmë, çeshtë që kjo është, çu dukuria ndaj desha më përshli këto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 Po inshallah pas pa ndosje ballavacim bare titros të hitur por është i domosdoshëm. Është domosdoshëm. Do si më Allah inshallah takojmë në emisione të tjera që të ndihmohemi për me shkaqet dhe shërimin inshallah. Inshallah. In in të nderuar motra dhe vëllezër, ky është e fundi i emisionit me këto simptoma që janë të shumta. Do mjaftonin sikur vetëm 1 apo 2 apo 3 kishin bërë tyre dhe të ndjejnim rrezikun. Por me kaq sa lexuam dhe dëgjuam për Hoxhës i bit kemi shumë, por ç'Allah na ruajt. Le të ndiejmë emisione të tjera për të parë shkaqet dhe shërimin nga kjo së mundje për lëgështis. Dherja tëre, salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.